ne 4-0. Kuottamaahan kuin finaalottelussa joskus. Ei kuollisi menee. Anna anakkaa kuana sakkoa Ja yritti nostaa sitä. Ja punalakku ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä. Alo. Yksin Hyvää huomenta, iltaa, yötä, lounasaikaa. Jälleen kerran ihan omasta omasta vapaasta valinnastanne riippuu, että mihin aikaan te kuuntelette, mutta raiteen pakki on täällä taas. Poikkeuksellisesti kaksi kertaa saman viikon aikana minä ja Laineen Miika tässä nyt mennään liikakarsintojen maailmaan ja käydään läpi siis totta kai vähän Tampereen Ilvestä, jos kyllä olla tämän kauden aikana puhuttu, mutta kuitenkin niin vielä vähän yhteenveto, että missä tilanteessa siellä nyt mennään ja miltä se tulevaisuus näyttää ja sitten tottakai nyt sitten perjantaina alkava liikakarsintasarja otetaan hampaisiin. Ilves kohtaa siis Jukurit, paras seitsemäs sarja, voittaja pelaa liigassa. Kyllä. Tämä on siis tavallaan tällainen vielä kerran Ilves käytännössä negatiivissa sävytteisesti. Että rupesin äsken miettimään, onkohan hirveästi mitään positiivisia uutisia. Neutraaleja uutisia on ollut. Lähinnä Ilveksen nämä hankinnat. Ehkä mitä ollaan puhuttu aikaisemmin, mutta kyllähän se, kyllähän se sitä oli, mitä silloin ensimmäisestä jaksosta saakka ja mihin mietettiin, niin sehän se laitoi tilavaksi sinne ihan pohjakuiluun ja mäkin pistin sitten vaan yhden pykälän paremmin siihen. Kolmanneksi toista olisin vielä antanut tähän armoa siihen, mutta tota, kyllähän se alusta saakka, sit ihan sitten Tampereen paikallispelissä saakka, niin kyllähän Inves niin sinne jumittui sinne alakertaan ja täysi. Ei Aivan ansaitusti. Siis, se on tota, sitä monta kertaa ollaan puhuttu Raimo Helmisestä ja tuolla niin täytyy sanoa, että e, kun mietit tuossa, että positiivista, niin kyllä mielestäni ehdottomasti positiivinen asia tapahtui siinä kohtaa, oli oikeastaan kahdessa vaiheessa tapahtui ensin tämä, että Ilves julkisti, että tuumasi Tuokkolan ensikauden päävalmentaja ja sitten vähän myöhemmin totesi, että kyllä nyt pitää jotain tehdä, niin tarkoitti sitä, että Raimo Helminen aset, as, asettu. Siirrettiin syrjään ja sitten tota, niin Tuomas Tuokkola otti homman haltuunsa ja tällä kaudella hankalassa tilanteessa, mutta tota, noin, niin, se on ainoa oikea ratkaisu. Että, tota, edelleen siis niin kuin ollaan puhuttu Raipen kohdalla monta kertaa, niin tämä mitä, mitä hänestä sanon niin ei kohdistu henkilöön ja pelaajan nimeltä Raimo Helminen, se kohdistuu valmentajan nimeltä Raimo Helminen ja hänkin on joutunut siihen asemaan liian nopeasti eikä ihan omasta syystään. Joskin totta kai aina sitä pestistä voi kieltäytyä, mutta ei noin lojal ihminen kuin Raipen, ei se kieltäytyy tämmöistä pestistä tietenkään. Ei, eikä siellä tainu silloin olla ihan hirveästi muita tulijoitakaan. Raipe oli periaatteessa ilveksen, se just niin ikonistatuksellaan siinä, niin yritti tuoda tähän kauden ilveksen niin jonkun verran uskottavuutta. Joo, mutta sitten taas mä en ymmärrä, miten se voi tuoda uskottavuutta, jos se ei... Niin no ei uskottavuutta valmentana, joo, mutta sitten katsoo pelaajalista ja näin. Ja... Kyllähän niin kun, no, siis, liki, kaikki tota, toimittajat ja lehdet ja muut, niin povaili just ilmesta ja... no, se on todella aika selkeä, että minkäkin takia. Et, tota, et... Niin. Eihän siellä oikeastaan semmoisia tähtiä oikeastaan ollut ollenkaan, ja, ja... semmoisiakin pelaajia, vähän vanhempia jos luottopelaajia, jota... Joten nyt olisi voinut ehkä vähän jotain odottaakin, vaikka Martti Järventiä, niin tuollahan on asennut sitten pelaa jätkoon, ja oli sitten taas lopupeleissä siinä vaiheessa, kun tepsi ja Hän Tissiin jonnekin muuallekin yritettiin siirtää, niin oli sitten siellä, ei todellakaan kantanut vanhempana pelaajana sitä joukkoa, vaan oli piha, täysin pihalla kuin Lumijoukkoa, ainakin siinä yllispelissä. Kyllä, kyllä. Mutta tota, ei se nyt ihan siis, tuo mitä raipeen tulee, niin, niin sitten on vähän... Vähän sama kuin silloin aikanaan 70-luvulla, kun VHA perustettiin ja The Quebec Nordics liittyi liigaan, niin heidän päävalmentajakseen pestattiin Morris Rocket Richard, niin, niin, joka. Tässä oli vähän sama talkua kuin Raipeita, etninen Toki Raipe vähän eri, tai niinku oli sen ehtinyt valmentaa jo jotain, mutta Richardin niinku ihan pystymättä sinne. Eli siis käytännössä mm. joukkueen suuri tähti on penkin takana. Kyllä, ja, Richard, sentään... eiköhän hän valmentanut vain yhden vai kaksi peliä. Se Oliko se viikon verran vai mitä se oli? Mä en muista, mutta se tosi nopeasti ilmestyi. Ja... Mä en ole lukenut, että jotain tähän tyyliin, että yksi tappio riitti tajuamaan, että hänen paikkansa ei ole täällä. Joo, suunnilleen, että ei se muistanut pelaajien nimiä eikä yhtään mitään, että se oli semmoista niin surkuhopaisaa, mutta että totta kai mm. se on The Rocket ja se on Kepekissä, niin se on eri. Se on, vähän, no niin, no se on suunnilleen samaa, se on Raipe ja se on Tampereella. Niin, niin... Se on oikeastaan ihan sama asia, että eihän Helmistä niin missä tahansa muussa seurassa, ei sitä olisi katsottu päävalmentajana noin kauan, ei sitä olisi palkattu päävalmentajaksi. Mun mm. ainakin Joo. hankala kuvitella. Joo, kyllä siinä, siinä oli vaan se, ehkä se kuvi oli vaan vähän sellainen, että, että totta kai helmiselle varmaan haluttiin antaa mahdollisuus, eikä sitä kukaan etukäteen voisi sanoa katsoa, että miten se lähtee, mutta totta kai se siis aivan keltanokkana siihen sitten joutuisi, että No toi... Mutta ehkä vähän, ehkä vähän sen kauan joo kyllä ehkä katsottiin, koska kyllähän sitten Tuokkolan jälkeen, niin Ilveksellä hän tuli ihan parikin tällaista niin kuin ihan hyvää jaksoa. Toi... Tähän lop... Ja tähän, varsinkin tähän loppuun, mihin nyt se tullaan vielä myöhemmin, mutta mut nyt näyttää jo paljon valoisammalta tuo Ilveksen tilanne. Ehdottomasti, että mitä tulee tuohon Ilvekseen, niin se on niin, kuin niin... toivotaan, toivotaan asetelmassa koko seuraat. Että että Raipe oli vähän se henkilöitä, mutta mun mielestä taas niinku se, että se oli, siellä kuitenkin heitetään niin vanha surpelaa Susille. Et mun mielestä taas on hienoa, että tuossa noin kävin taannoin katsomassa seijunnujen junnujen peliä tota, tepsiä ja Tappara välillä Legendarissa Impivuoran jäähallissa. Ja tota, no niin ensimmäinen, mit, keneen törmäsin kun käveli sisälle, niin yhtäkkiä kato, että tutun näköinen kaveri, kato perkele, Veikko Nieminen. <tos> niin, niin se, se valmentaa Tappara Seeta, niin just, että, et en mä tiedä, millainen valmentaja hän on, mutta hän, hän tulee sitä oikeita reittiä ylöspäin. Eli se on niin kuin just tuolla noin 15-vuotiaita vapapoikia siellä nyt valmentaa ja niin kuin sitä kautta siihen, siihen kaspetaan. Niin hän on se tavallaan myös, niin kuin, mikä nyt ikinä olekaan luokka, se juniori, niin hän on se juniorivalmentaja. Ei sä et, todellakaan, niin sillä vaan voi vaan niin oikeastaan just nimenomaan. Hän jääkin Helminen tässä kohdassa vähän väliä maineeseen ja väliä, että mihin hän, sit just, mihin hän yleensäkään voi enää niinku kelvata, että jää vähän häntäksi just semmoiseksi että vähän kiertelee ja on tämmönen, mahdollisesti ehkä viiden vuoden päästä just tämmöinen kriisipesä purka ja, ja nyt yleensä se onnistumisprosentti on niin pieni, että niihin sit ei ketään muu mene kuin just tämmöiset Saa nähdä, että saa Helminen sitten ehkä joskus tulevaisuudessa, Ihan niin oikean kunnon näyttöpaikan vielä. esimerkiksi just Ilväksessä. No kun mä sitten jos mietin tota että äh, yhtään NHL-keskittävää podcastia, kun kuuntelin, niin siinä puhuttiin Vein Gretzkin valmentaja valmentajapestista aikana silloin Fiiniksissä. Niin siinä kuulema oli se just, että mikä monella tämmöisellä aikansa suurpelaajalla on, niin on just se, että, että se jotenkin niin kuin ei vaan pysty, ymmär pysty ymmärtämään sitä, että miksi et sä pystyt tekemään, kun mäkin pystyyn tekemään niin tavallaan niin se just, että, tai sillä tarkoitettiin sitä, että kuin monesta tuommoista huippupelaajasta on tullut, huippuvalmentaja sitten taas. En mä kauhean montaa nimeä tästä keksinyt, kun ollaan miettimään. No mitä sulla on? No jos nyt pitää vanhalta vanhaltajalta, niin mun tulee mieleen Karl Brewer, IFKssa. Mun mielestä oli pelaajavalmentaja, tai ainakin mm. suuri osa sitä. En tiedä, oliko virallisesti valmentaja. Öö... No, Tamminen oli aikaisen suurpelaaja valmennusmeritistä, niin onhan niitä. Ei välttämättä tässä liikasta, mutta kuitenkin niin kuin ihan, ihan hyviä merkkejä CV-hän. Sitten tota, sit taas tämmöisen niin kuin suurpelaista hyvä esimerkki toisen suuntaan, Hanno Virta. Ei oikein hmm. koskaan onnistunut. Ko, no, Kari Jalonen, Kojo. Kojo. on tehnyt hyvää ura jos on tälleen nopeasti, kun miettii noita Sitten nämä on niin kuin sanotaan, nämä Suomenkin mainikkaat valmetellet, niin nämä on just jortikkani. Eihän hänellä paljon pelaajaurraa ole, mutta on sitten no, on. joo, Jortso, se ei tietenkään kuin suomenmestari kuitenkin, että kyllä se liikassa pelasi. Joo, no on myös, tota noini, myös tota noini, Suikkainenkin, hänkin on suomenmestari, mutta ja oli varmasti no, tärkeä niin, pelaa. Niin, niin, joo, joo no. ja Kaitsi, kaitsi oli itse asiassa kyllä hyvä pelaaja, mutta tota, ei silti mikään niin sellainen... Ei mikään johtotähti, missä ei puolustus eikä hyväkkäys vähän niin kuin pelaaji kuitenkin silloin, vaikkakin näissä mestaruusjoukkueissakin. Joo, tai se oli ihan suikkainen niin kuitenkin ihan nhl kävi niin tai siellä huulilla, ja ihan niin kuin maajoukkue pelaaja, mutta tata, no niin, tain niin oli. no Kärpissä ainakin oli kuitenkin ihan liika huippua jolloin 80-luvun alkupuolella, mutta tata, kuitenkin, niin, muun muassa Turussa niin oli nelosketjussa 91, ja lopetti pelaajaurassa silloin, mutta, mutta ei näin niin kuin... Kuten, niin kuin niin, n... Lauri Marjamäki, Marja se on just tämmöinen erikoisuusperiaatteessa. Niin, lopetti pelaajaurassa tosi nuorena, ja alkoi saman tien valmentamaan sitten on näitä tuomos Tuokkola, tosi nuori, nuori valmentaja. Sitten, tota, no, niin mitä näitä nyt keksetään? Duffa. No duf, niin, tuffa on entinen pelaaja, mutta ei ollut mikään ihmeellinen ura. Ei, et, kävikö hän... Jypi kakkosmaa jossain kohtaa? Niin. SM-liigassa SM joskus 90-luvun taitteessa muistaakseni kävi. Mutta se mun pointti just oli, että ehkä sanotaan, että... Nämä keskitasoparemmat paremmat sytty, yleensä on vähän tällaisia, että ei ole ollut pelaajana todellakaan mitään tähtiä, ehkä just joku kojo on sit, mm. tota no, niin ehkä erikoisuus tästä näin. Ja mm. miksi se Joo, no ne no, on siis tällaisia niin siis, niin modernimpana aikana, niin Karjalla on se paras esimerkki, mutta sitten on näitä just, että tota, kyllä siihen on syynä, mikä minkä takia kurri ja jutila valmenna esimerkiksi, minkä takia Tikkan ei ole onnistunut, niin... niin, mm. niin. Sitten tämmöisiä, niin kuitenkin hyvä pelaajura tehneen, niin Mikko Haapakoski kävi liikas, tulee tekemään paluun todennäköisesti. Ja tämmöisiä, mutta tota. no kuitenkin, niin ehkä Raipelo, raipelosta vähän sama, ehkä se pätee tänne Suomeenkin, ei noista huippupelaista ihan noin vaan huippuvalmentajii Ei ainakaan tällä tavalla, se on päiväisenä asia. Pistetään mutta. sille piste. Kyllä, mutta tota, noita positiivisia juttuja, mitä Ilveksen kaudesti, niin tosiaan tämä Tuokkola, joka sitten saa nyt, niin hänen selkeä tehtävä on vaan voittaa karsinnat. Siihen ilmeessä alkoi keskittymään ja niin kuin sanottiin, hyvää nostet sai loppuun. Mutta tota, sen on niin kuin kuitenkin yksi runkosaren voittotaustalla, Vähän käsittämättömät potkut, mikä tarina ei varmaan saa koskaan kuulla, ellei hän kirjoita paljastuskirjaa joskus. Mutta tota, Mutta, mutta niin niin. Olen yllättynyt, että lähti kuitenkin Ilvekseen, mutta se kertoo myös sitä selkärangasta, niin kuin samalla tavalla on no totta kai pistet helmisellekin, että vaikeaan paikkaan menee. Mutta et tietää, että jos tuolla onnistuu tonkin joukkojen nostaa ensi kaudella, niin johon sehän se järjätysulka hattuu. Mm. Niin, ja sanotaan, että tämmöinen asia, että pystyykö pitämään Ilveksen sarjassa, niin se on tavallaan äkkiä katottu, Se on tietysti asiaana kovempi, juttuna kovempi, mutta tämmöinen lyhytaikaisempi projekti, mihin sitoutuu. Se, että mitä sitten, jos nyt sit Tilveksellä käytä sä kylmät, niin mä veikkaan, että aika paljon monet muutkin asiat muuttuu, mutta ehkä myös se tuo kolan juttu, että... Kyllä mä uskon, että siellä on pykälät sopimuksissa. siä saattaa olla, että ei, ei tarvitse mestikseen tulla tai sitten palkka tippuu tai jotain tällaiset. Jotain tämmöistä, mutta tota, kuitenkin niin, niin, niin onhan se tota, siis... Tuokkolalla, niin, niin se on ei siinä varmaan kauheasti paikka ollut tarjolla, totta kai niin halu varmaan, varmaan jäi siitä, että just, just kauden alla joutu sinne. Mutta mä veikkaan, että se ykkös ykköstehtävä nyt on totta kai ensiksi tämä karsinnat, mutta sitten niin kun ajatellaan, mennä mennään vähän pitemmälle, niin mä luulen, että Tuokkolalla niin on su, se suuri tehtävä, mikä sillä on, niin on luoda, luoda Ilvekselle, se on uusi pelillinen identiteetti, siis kun mä en tiedä yhtään, mitä Ilves on yrittänyt olla, Sivuilla lukee ehkä joku, että taitokiekkoa vuodesta se ja se, milloin se nyt on perustettu, en muista ulkoa, mutta totano, niin kuitenkin, niin en mä nyt tiedä, onko tuolla kauheasti mitään taitopelaajia ja se helmisenkään peli, niin mä en tiedä, mitä se helmisen peli se oli. Se oli semmoista, niin kuin, että niin, kau se kauheita roiskimista ja päädyn kautta, ja jos sulla ei ole mitään päätypainia pelaajia siellä, niin se on vähän köyhää. Tai se oli niin. tak taktisesti todella köyhää. Niin, no, niin kuin aikaisemminkin todettiin, että ehkä... Koko kauden aikana niin just sointu varsinkin, mitä ollaan mainittu, niin oli ainut sellainen pelaaja, joka tavallaan oli vähän semmoisen korkeamman luokan profiilin pelaaja, uskasi pitää kiakkoa ja luisteli hyvin ja teki maalejakin. Mutta sinänsä niin toi rosteri on vähän tommoinen, että ei oikein just nimenomaan noussut mikään oikein. Okay. Ne no on to, sointukin semmoinen pelaaja, että ei välttämättä kuitenkaan, että jonnekin muihin näihin, vaikka tämän hetken playoff-joukkueihinkaan, niin ei välttämättä mahtuisi. No ehkä kolme ensimmäisen ketjuun kyllä. No en nyt sanoisi, kyllä mä enää Matias Soinu, että se nyt löi, löiitte ja läpitte. Mm. Saa katsoa, vaihtaako maisemaa todennäköisesti. Yksi on tuonne Turkuun päin, mitä on kuullut, mutta tota, saa katsoa, mit, mitä, mitä siinä tapahtuu. Mutta tota, kuitenkin niin, niin, niin, vähän vai 30 pistettä, vai oliko se vähän päällekin 30 pistettä, mutta kuitenkin ihan umpipaskas joukkuessa. Niin niin. Mä, mä, no se mun ol... ajatus on niin vähän ehkä toi, että... Että joukkueessa vähän, niinku, kyllä se keskinkertainenkin timantti, niin se näyttää hodokkaammalta, että sinänsä just ei voi tietää, että jos on niinku, pakko aina nostaa, niin no, itse asiassa loppukaudessa, niin kun Aleksander ruuttu tuli, niin hän oli kyllä ihan nuori mies paikallaan. Tota noi. No joo, siis se on semmoinen kaveri, mihin kanssa toivoa, että olisi Turussa iskeä kiinni, mutta... Tota... Niinhän tästä silloin on povaa Ja sitten myös silmäs hankkii Mika Viinasenkin muuten, mikä se on ollut Turussa vähän myös loppukauden talkoiset. <laughs> Ei sehän Sult... ole alkukauden talkois viime vuonna, mutta... Tota... Oliko näin? Oli, olisi se meni Sveitsiin. Sveitsissä pelas loppukautta. Vai? Niin, tai ollakin, että se oli niin päivän. miksi se siellä lainalla, et... en, mä en muista, mitenpä se meni, mutta kuitenkin... Niin... Osa-aikamies. Osa-aikamies, joo, ja... Kuitenkin, niin tota, mutta Matias sointu, niin siinäkin on sellainen, että tekikö ne pisteet sitä Ilveksen pelistä huolimatta vai nimenomaan päättikö se itse, että ottaa sitä vastuuta. Sitten tota, no, niin mitä nyt muita niin, niin on siellä Ilveksellä kuitenkin, niin ihan lupaaviakin jätkiä. Niin mä, mä tykkään tuosta keräisestä Michael Keränen, niin se on, se on taitava luikku ja sillä on hyvä laik, laukaus. Niin hieno on nähdä, että mitä sitä nähdä ensi kaudella, että jos, jos, jos joku jatkaa Ilveksessä, niin... Oli pakko varmistaa, että sopimus on, on ainakin <lacht> elite prospektin mukaan, mutta tota kuitenkin, niin, ää, että, sitten, että jos on, kun, kun siinä pelissä on oikeasti joku järkiä, joku sapluuna, ja toivon mukaan vähän niin kuin vahvistustakin, niin saattaa ottaa se top-6 rooli sieltä hyvinkin. Että ei se nyt ihan toivotonkaan ole, mutta tota, no, niin on to, siis toi pelaajapolitiikka, niin, niin tämä yksi uutisointi, mitä Ilvekset oli, niin, että, tai tämmöinen huhupuhe kiersi, että että tuota, siellä olisi niin tehty, tehty sellaisia sponsorisopimuksia, mitkä on tarkoitus käyttää suoraan pelaajahankintoihin, ne on tehty sillä ehdolla jopa, että pelaaja pohjansadan paremmaksi. Niin Tottakai toivon, että tuokolla saa työkaluja myös. Kyllähän se niitä tarvitsee. Joo, todellakin siis hyvin järkevät että nimenomaan sitä tuota pitää pystyä parantamaan, että se nimenomaan kehittyy. Ei se, ei se välttämättä tämä mänkordin antama rahaa silloin alkukaudesta, niin ei se, että täällä joukkueet olisi pelastanut jollaista olisi nimenomaan ruppunut saman tien sijoittamaan. Tuosta keräisesti tiedän, että hän oli myös tämmöinen pelaaja, just että mikä mullekin, jos nämä kaksi pelaajaa niin on jäänyt mieleen. Mutta hänestä ehkä vähän se, että hän kokeiltiin monesti just, just ykkösketjus, ja hänen paikka vaihteli tosi paljon. Sitten taas kun ei ollut ehkä välttämättä niitä ilmeksenkään terävyempiä kavereja, nimenomaan peli aika pienempi, niin sitten tavallaan, välillä vähän niinku sitten kanssa jäi sinne hautautumaan. Mutta toisaalta niin ei mun mielestä katso tuossa tehoja 13 plus 14, 27 mm. pistet ei ole todellakaan mitään minkään päälle aletaan aivastelemaan, etenkin jos se on ollut noin, että, että pelipaikka ja peliaika heitellyt, niin, niin mun mielestä on aika hieno suoritus. On kyllä joo, että ei se. Siis... Että kyllä se niin kuin niitä ilveksen niin kuin sellaisia kaverta, mistä niitä tarvitsisi pitää kiinni ehdottomasti. Totta kai sitten sit ehkä pienenä yllätyksenäkin kai kantollakin teki 11 maalia kuitenkin, niin vaikka on enemmän tämmöinen työmiestyyppinen. Niin. No sato, myös muuten Ville Koistinen, niin 7 plus 7. Nyt ei ole ehkä sitä... Koistinenhan piti olla käytännössä ykköspuolustaja. Piti, piti, ja piti olla paljon muutakin tuossa joukkuessa, mutta tota, et se just, että nyt niinku, to, tollasia Toi oli hyvä hankinta, sitten tästä on Näppilä, joka niin oli, oli, siis niinku hyviä mestis, mestishakuja on kuitenkin, että mikä on kypsynyt sitä liikapelaajaksi, niin, niin sikäli kun mä olen ymmärtänyt, niin on pelannut vahvan loppukauden kauden kuitenkin, ja sopimus kattaa myös ensi kauden, niin just tämmöistä sit että sitten taas on positiivista. just tätä, että kaveri mennessä kuitenkin uralla eteenpäin. Että ei mm. ole tämmöisiä, niin just, mi, anteeksi, nyt vaan kaikilla kunnioituksella näitä herroja kohtaan, Mika Viinas ja Arto Tukijoita. Tällaisia. Mä en tiedä, mitä tuo tuki tukiurallekin on tapahtunut ikään kuin 31, mutta on ihan hukassa ollut jo monta vuotta. Joo, hei, ei ole he, niitä, mitä mä mainitsin. Pelaa jo, suuntaa ylöspäin, niin kuten viime jaksossa puhuttiin ja tuossa vähän aikaisemmin. Siitä myös ilmeisesti tota tällä kaudella tota, no, niin kuitenkin lokkautistakin, että tota, on Andreas Lindbackin Linkback, Tampa Bay maalivahdi silloin. Ja, ö, Siihen tuli se hetki, kun Ilveksen niin puolustus parani ja tuli niitä yksi voittoja. Päästiin jatkoaikaan, jatkoaikaan voittoi, ja jatkoaikaan voittoon. Saatiin vähän sentään pisteen kahlittua jostain. Et itse asiassa nämä ulkomaalaismahliwaadit on ainoat joten joiden päästöttyjen maailien keskiarvoisenta alkaa kakkosella. Että... No mutta sitten taas, et se puolustus on mitä on. Niin... Se on. Kyllä mä sanoisin, että, että semmoinen positiivinen asia Ilveksen tulevaisuuden kannalta myös se, että nyt Ville Kolpanen on vihdoinkin saanut mahiksen kunnolla. Ja tota, ne on kuitenkin, mitä numeroita äkkiä katoin, ne on ihan säällisesti kuitenkin esiintynyt, ja kun katsoo on, mitä on. Niin, niin, ja varsinkin, kun Hanskat katoilut tiskis jo pitkää aikaa periaatteessa, niin siihen nähden totta kai hieno suoritus. Ja nyt on pojalla, pojalla kova paikka periaatteessa, 20 kaveri, ykkösmaalivahti, nyt kantaa tuota joukkueet, mutta siellä on totta kai sitä kokeneempi hybli. Hän on vissiin pelannut vähän enemmän nyt viime aikoina tai vasta-aikaa hankittu Hybl, no, mikä miten lausataankin. Joo, mutta... Mut mut Kolpan kuitenkin... on pelannut myös 30-ottelua kyllä. Että hän on pelannut eniten selvästi. Joo, ja niin kuin kuitenkin joutunut raivaamaan tietää sinne maalille. Ehkä sitä vähän pakokin sanelemana, mutta kuitenkin... Niin en pidä sitä huonona asiana millään tavalla Ilveksen kannalta, että jos sieltä sitten kypsys nyt... ykkösmaalivahti, vahti. Ne onnistu sen, että Sami ja Itto olemaan hyötymättä mikä on aika jo erokkaan huonoa johtamista. Mm. <laughs> Raahataan Jani Hurmeita ja Mika viikmaneita sinne, mutta silti kuitenkin niin, siellä on oikeasti lahjakas kaveri itsellä. Niin. Tässä näkee hyvin tämän että mistä Wiegmanikin oli nimi tuttu, mistä hän lähtikää tähän kauteen. Et se on hänen auto tarina tarinaa ollut tänä vuonna. Kolmessakin joukkueessa ehtii tuossa viimitteeksi aipas torjumaa. Mutta kuitenkin, niin mm. mitä tulee tuohon Ilveksen, mitä mainitsin sopimus- tai niin sponsorpeuskuvioita, niin, niin siellä oltiin ihan kuulemma tietävät kertovat ihan isojen kalojen perässä. Tosin Perttu Lindgren nyt valitsi Davosin, mutta Ilves oli ihan kovin hänen kimpussaan. Mutta että se, että Ilveksen, niin mun mielestä niin SM puhutaan ehkä vähän liikaa seuran vetovoimasta ja... Että, että no, niin miten ne, miten ne niin pystyy niitä pelaaja haalimaan, miten se seuraa seura maineen. Mutta sitten taas, Ilveksen kohdasta mä, mä pidän sitä, että se, se saattaa pitää hyvin paikkaansa. Että mitä, onko tämä neljä vuotta ja kolme karsintaa, niin se menee. Niin, niin ei, se, ei se kauhean hyvää kerro niin. siitä, mikä seura, seuran tilanne on. Niin, niin se on, se on ilveksen iso haaste. Ja totta kai nyt sit, kun ne joutuu kasaamaan joukkueensa myöhässä, karsinat on päällä, niin ei se, ole, se on varmaan hankala kuitenkaan saada niitä lopullisia nimiä paperiin ennen kuin tiedät, missä pelaat. Kyllä, että tullut tänne pelaamaan vaan, niin pääset aika sen kesällä torennäköisesti. Niinpä. <lacht> Mutta niin. kuitenkin, niin, mitä Ilveksen nyt tulevaisuutta tulee, niin, niin omistajakuvioista ollaan tarpeeksi puuttu tällä kaudella, niin niistä ei vieläkään ole mitään tietoa, niin niihin on sen, sen niin se suuremmin on aika turha lähteä, mutta tota, no niin ennen kaikkea niin Ilveksen, siis tuumostuokkola on loistava ensiaskel kohti niin valosampaa tulevaisuutta. Sille miehelle pitää antaa aikaa, sille miehelle pitää antaa työkaluja. Ja nimenomaan niin kuin Ilveksen paras mahdollisuus on saada, jos ne pystyisi kasaamaan niin kuin, vähän samaan tyyppi kuin mitä Saipa. Että halvan, mutta niin kuin valmentajalle täysin sopi, ty, käteen sopivan joukkueen. Ja nimenomaan mielellään nuorempaa ja eteenpäin pelaajaa. Että just tämmöiset Aleksander-ruutut ja tämmöiset kaverit, missä niinku potentiaalia selvästi on. Just, just keräiset. Ihmettelen, jos saavat Matias, Matias Soinun pidetty, mutta se on iso siis sopimus myös Ilvekselle. Ens kautta ajatellen. Mm. Niin, niin. Tällasta, tällaista kautta sitä että pitää rakentaa nyt siellä. Ja nöyrästi eteenpäin. Ei, ei siinä muukaan auta. Raha on tiukalla. Mutta toivon mukaan nyt sieltä Ilves lähtee pikkuhiljaa eteenpäin kalkattamaan, mutta kaiken kaikkiaan niin jotain isoa siellä pitää tapahtua myös sillä taustalla ja ennen kaikkea myös sinne urheilupuolelle pitäisi saada, jos siellä kertalleen pois potkittu Juha hautamaa hoitaa tällä hetkellä pelaaja-asioita, niin se ei se kauhean hyvää asiaa. Nämä hyvät veljet helvettiin sieltä nyt ja... Joo. Oikeasti niin motivoitunut uusi. jätkäkehi. Kyllä, kyllä. Nimenomaan niin kuin sitä nuorta voimaa joka puolelle siihen seuraa. Tota, vaikka ne rämpis muutama vuoden, mutta nyt niin kuin semmoista kasvatustyötä. Ilveksen pitää kasvaa uudestaan tähän. Mm. Joo, toi asia, mitä sä sanoit, että vähän niin kuin rakentaa just vähän niin kuin niin ei tänään kauninaan ollut oikeastaan ulkomaalaisvahvistuksia. Et oli tämä Latvialainen vai Liettualainen. Oli silloin se... se oli Liettualainen, se pelasi Latviassa. Joo, mutta hän ei nyt sitten oikein tota noin, pelannut yhdessä ottelussa. No. Näkö, todettiin näköjälkököpöiseksi tämän pelaa siellä. Hän sai kuitenkin miinus yhden tiilille jo siinä ensimmäisessä ottelussa. No, se hän on salomainen ratkaisu. Ilvesläistä. Mutta <laughs> on niin. on just tämmöinen, just tämä niin kuin Toi oli aika hyvä osoitus, itse että tahattomasti tuli tuosta teistä, se Ilves nyt on, se on tommoinen vitsin perse. Että on tota, no niin. Niin. Että tommoinen Il -il ilves tarkoittaa just tämmöistä kaiken mahdollisen kusemista, mitä suunnilleen pystyy. No niin, kyllähän ne hyvät Ilves-vitsit si on jostain 90-luvultakin. Mutta se on käsit käsittämätö, katsoa kuitenkin, miten se voi olla niin eritys se halli toisessa päässä. Kato tapparaa. Siis pelkästään niin kuin ajatellaan, että Tehtiin yksi iso muutos, muuten se on ihan täysin sama, sama seura edelleen. Jukka Rautakorpi sisään, ja näköjään niin Tappara tietää, mitä siitä saa, sitten joku Mikko Leinonen pääsee pyörittämään talouslukuja, eikä se hankkia pelaajia, niin näköjään menee vähän paremmin se homma. Mm. Nyt on kakkosena, ja tuolla niistä IFKta. Siinä ehkä varmaan pitää vähän kattella niin ajasta taaksepäin vähän pidemmälle, että... Et... Ilvekselle ei oikeastaan sitten oikein tosi tosipelejä jos se et vissi ollut tämän. Se oli vuoden 1998, kun IFK voitti, niin silloin kakkoseksi. Joo. Et niin kuin, mulla on tässä ainakin 2000-luvulla, niin paras sijoitus on kuudes, ja tosiaan, karsinat on ollut nyt, nämä on kolmannet neljä vuoden sisällä, ja... Ei muuta ja... pidä paikkaansa, Ilves on ollut pronssijoittelussa vuonna 2001. No se on just ehkä sitten se, mikä tähän mun 10 vuoden haitari ei mahdu, vai montaksi tuossa on. Mutta tota, niin. Mut sanotaan, oli... että niinkin, niinkin pitkällä kato jo. Yli 10 vuotta kuitenkin jää se... On, on, on. Siis. Totta kai on sikäli siis on, siis, on, siis, karikoidusta sanottu. karikoidut on kuitenkin mestaruudet välissä. Niin, niin. Sit totta kai se on karikoidusta sanottu, mutta että ihan niin kuin... Siitähän ne viime kaudella kilpailivat, että kumpi onnistuu olemaan huonompi. niin, niin sit, sitä, sitä, sitä vasten peilaten... Niin. Niin tota, että periaatteessa se siis oli siis iso kärjistys tietenkin. Mutta tota. niin. Mut kun ihan noin pintatasolta katsoo, niin, niin se näyttää menneen. Et, et toki siellä on, Tapparalla on taloudellisesti paremmin pulla tuunissa, ja se näköjään määrittää aika pitkälle, mutta tota, no niin ei se sielläkään mitään niinku, kauhean järkevää se johtaminen ole. Tai niinku, siellä on, tappara on säästänyt väärissä asioissa, että siellä on just hankittu niitä nuoria nimettömiä valmentajia, ja sitten käynyt ilmi, että ei oikein sovi siihen, mitä ne ajaa takaa, ja pelaa, että toivotaan, toivotaan, niin näköjään, kun rautakorppi tulee sisään ja heittää vaatimustason korkeammalle, niin kas kummalkaa alkaa mm. Mut tuota, toivon, toivon, että tuokolla saa siihen aisa nimenomaan sen pätevän urheilujohtajan, ja toivon mukaan siellä tapahtuu, että siellä tulee oikeasti joku hallitus, joka vihdoinkin välittää jostain. Ihan, ja ihan... ja palatakseni siihen nimenomaan Saipan korona, niin jos niitä ulkomaalaispelaajiakin vähän saisi, ja just nimenomaan tämmöisiä saipalaisia hakuja, että, että joku chili vähän niin kuin, vähän semmoinen kuka helvetti mies, tiiäks? ja ei välttämättä ihan niin, kuin, niin kallis. Että sellaisia sitten löytyisi panoksia. Että... No se ostaa, että kenellä on ne kontaktit, kuka osaa ne pelaajat katsoa, kuka ne siellä kattoo. Niin, no siellä, se... siellä pitää olla sitten scouttikin tietysti. Se... Niin, jos se on hadehautamaa, niin morjens. <lain> mutta Hänellä on aika hyvät näytöt. Silleen oikein kivan sarkastisesti ilmaista. jos hän saisi sellaisen tamperilaisen yhteistyöä siihen että tuta, no niin, en tiedä ketä tapparan pelaajat kattelee ja näe, mutta tuta, no niin, jos ylijäämä yliäämä sieltä niin pientä, hyvin pientä korvauskuuppaa ottaa niin. muutama ma puhalle irtoaa 15 000 euroa. No joo, no siis sehän nyt on karua ajatella, että siellä on kuitenkin niin kuin Tapparallakin kompanon ulkopuolella Sami Venäläinen, joka menisi melkein heittämällä vähintään kakkos-kolmosketjun kakkos, tuossa joukkueen silväksessä. Joo, todellakin. Itse asiassa tässä joku päivä, kun puhuttiinkin niin Tapparasta nyt Tapparan joukkueesta, niin sieltä tosiaan löytyy Venu vieläkin. Että, että vaikka on totta kai, mikään niin, niin, niin, niin, niin nuori mielestä todellakaan, niin, niin, mutta tämmöisen playoff-joukkueeseen varsinkin... niin. Luulisit, että ne pääsee tuossa joukkueessa vähän. Riippuu vähän, nyt, miten tappara menee. Mutta. No, ei tu mahtumaan koko komppanonkaan tän illalla mm. Se on toinen juttu se. Yep. Ei puhuta playoffeista. Mennään tuohon ottelusarjan näkymiin, eli Jukurit tulee vastaan. Jukurit oli se, mitä sitä näin. Niin totta kai nyt on ihan selvää kaikille, että sehän jyräs playoffit ihan näytöstyyliin. Muuten, että vetin kun Runkosanakin aika näytöstyyliin. ja näytöstyyliin. Täällä Turussa käytiin silloin katsomassa, kun Jukurit oli käymässä. Niin selkeästi kurinalaisen joukkue, mitä mä mestiksessä näin. Et niillä on selkeä sapluna, mitä, millä ne pelaa. Se on todella sitoutunut joukkue. Se mm. tulee, se, kyllä se tekee, tekee niinku itsensä hankalasti voitettavaksi, mutta totta kai mestisporukan näkökulmasta heti ne kysy, kysymykset on, en lähde sinne niinku ulkourheilullisia, mutta sitten taas se, niinku, että et, et kuka ne maalit sit tekee, kun vastus kovenee. Se on yksi hyvä kysymys. Ja sitten se, että kun ne on nyt ollut, mestismestaruus on voitettu ja muuta, niin, niin onko siellä ihan oikeasti sitä, onko, siellä, on, onko vatta täynnä vai lähteekö se, että joku oikeasti, pystyy ne oikeasti haastamaan? Mm. No joku reitte vahvuus on tietysti, oli mestiksessä se, että sehän, ja, siis koko tuon joukkueen suurin ydin on käytännössä just SM-liikan joukkueen käynyt nuoria, tai sitten tavallaan vähän niin kuin kuitenkin. Ei ehkä se SM-liigavauhti olisi enää riittänyt, mutta siis... No, niin kuin silloinkin Mikko Laine taisi olla kultakypärä siinä pelissä, mitä ne otin katsomassa. Ja Mä nyt muista, ottiinko toi Rotla vai ketä sitten... Joka pelasi pelikanssissa, nekin viime vuonna ihan playoff-pelejäkin, play toi Rotla, ja se rotlani, Niin, niin tällaisia nimiä sieltä just löytyy. Ja, ja tota, no, niin nimenomaan sitten löytyy myös sit näitä... Tavallaan SM Liiga kelpoisia, pelaa myös näitä vanhempia, kun mehän, mistäkin se joukku, on aika iältään nuoria yleensä, niin kun tuossa katsoisit, että joku retten joukkueen keski, ikä kuitenkin on ainoa yli 25 vuotta, siinä ehkä vähän niin tasottuu kuitenkin tämä Ilväksenkin kohtaaminen, että sieltä löytyy jonkun verran sitä SM liiga myös usein vaiheessa. No, no, Pasi, -Pasi Järvinen no on 37, niin se nostaa se heti itsessään Joo, no niin, mutta, mutta se näy yksittäisenä Joo, siis onhan tuossa noin, kun tätä tota porukkaa, niin viime vuosi liikapelaajia, niin Saipassa kakkosmaaliin vaihtanut Andreas Bernardo, johon selkeä ykkösmolari siellä. Mm. Tepsissä käynyt Juuso Akkanen, Pasi Järvinen, niin joukkuekapteeni ja siis Mestistä olla huippuluokan kiekollinen pakki Pelas tuton mestarijoukkueessa ja muuta, mutta tota, liikauraa ei ole koskaan oikein auennut yhden mahiksen sai silloin meni, oliko polvi mennyt päreikset ensimmäisessä tyylireenipelissä ja Sillekin ovet ei jo avautunut. Sitten on Ilkka Vaarasu, joka IFK:ssa on käynyt lainalla. Patrick Losted, joka nyt on nyt mun mielestä aivan turha pelaaja kaikin puoli. Mm. Kovuuttakin löytyy, jos tarvitaan. No joo, mutta se on. niin pelat mun turhan päiväisiä, mutta no, se on mun mielipiteeni. No joo. sitten on kuitenkin niin on Jypissä, Turu Asplundi ja Mikko Hakkarainen molemmat siellä pelannut. Ivo Hokkainen muistaakseni on HPK:ssa pyörinyt. Eli tämmöisiä kavereita. Kaveri Mika on, on Rohtlasa mainitsit tuolla, just sit toi. Tämä on sikäli mielenkiintoinen, tämä Mika Partane, joka nyt on kuulemma siirtymässä IFK, teki Playoffs 10 peli 9 maaliin. Kaksi viime kautta mennyt tuolla, pelannut Ontario Leaguea Mississaugassa. Ja kuitenkin niin ollut Suomen tuossa Junnumaa mukana, niin sikäli mielenkiintoinen 20-kaveri. Ja tota no niin, ensi kaudella varmaan nähdä hänet liigassa, mutta kuitenkin. Niin niin ei tuolla, kun olet nimiä luettelee, niin ei noista kukaan missään kantava suoli Mikko Hakkara oli kolmosentteri muistaakseni jypin mm. Siinäpä se taitaa olla. Joo, no, no ei tietystikään just voi odottaakaan. Että, että, no niin. että, tavallaan kyllä se terävä kärkinen juman kautta pitää olla semmoinen ekajoukkueella parempi kuin mestiksen mestarille. Ei siinä olisi muuten mitään karsinan karsina merkitys, olisi semmoinen outo. Takaisin karsiminen. <totana>, niin... Niin. Pitää, mutta tota noin, niin. se pitää olla, siis niin kun ajatellaan tuon mestikseen päin, Mitä niin periaatteessa mitäs sinne mahtoo olla se liikan pieni pelaajapudetti, puoltoista miljoonaa? Se taisi olla jotain sitä lohkaa, kun Tepsillä oli 1.8, niin minä ei katso, oli muistaakseni 1.55. Joo, ja sillä saatiin kuitenkin tämmönen, tämmönen nippu kasaan, niin ei tämä Sinun... käynyt mitään niin erityisen hyvää, hyvää, hyvää, hyvää, niin kuin hankintapolitiikkaa on ollut, mutta silti tuohon joukkueeseen noin paljon rahaa menee, mutta kuitenkin niin se mikä tuon Juk Jukureiden taustalla on, niin kaksi semmoista hyvää vaikuttavaa tekijää, niin on totta kai päävalmentaja Pikkarainen ja sitten on tota, no niin, Tommi Kerttula, joka siellä nämä pelaiskauttaukset tekee, niin se on hänelle just iso haaste. Mä, mä sanoisin näin, että et, et silloin, silloin nähdään, että Mestisjoukkuet todella pystyy haastamaan ensimmäisen kerran niin kuin tässä paras seitsemästä sarjasta näillä järjestelmillä on se, että jos sä pystyt kasaamaan, niin sulla on miljoonan pelaajapuritin, sä mestikseen ja pystyt sillä kasaamaan, saat oot niin pienemmällä rahalla kasattu semmoisen joukkueen millä niin pystyt pelaamaan SM-liigaa jo. Et mä en tiedä, mitä kärppien vuoden 2000 joukkueen makso, mutta olihan se liika valmis Käytännössä samalla rungolla ne veti seuraavalla kaudella kahdeksanneksi. Mm. Joo, ja to tokihan siinä oli tietysti nimenomaan myös se etu, että että tavallaan ei synnystä käppii muutenkin, että kun pitäisi muutenkin tavallaan kulut kasvaa todennäköisesti nimenomaan johtuen siitä, että jos tavallaan mennään karsintoihin ja vähän niin kuin satu, satunaisestikin saatetaan voittaa se, vähän satumainen voitto. Niin, mm. niin, tuota, no, sulla, sulla pitäisi olla niin liikatason liiga ykkösketju? Mm, no, kyllä se sen vaatii ja kyllä se yleensä vähän vaatii sen päällekin, mutta siitä nyt tietysti olisi hyvä lähteä. Et, mukaan tuota ilmestä, niin jos kun... tuosta tota niin heitetään puolitoista kentällistä pois, niin sitten sit ollaan paljon tasaisemmalla jo. Tai sanotaan, kenttä heitetään pois. Niin, niin tuosta pistetään, sanotaan, on öö, sointukantaloa Keränen, vaikka vaik huit helvettiin tuosta noin, ja puolustuksesta Koistinen ja Jokipakka poies. Niin, niin sitten yhtäkkiä peli on huomattavasti tasaisempi. Joo, siis, Mutta siltikin liikatason pelaajia on eri, ta eri tavalla, ja kattoistas. Ilveksen joukkueesta niin on nämä Antti Höllit, Samuli Kivimäät, Lassi Kokkalat, tämmöiset näin. Niin, no okei, Kokkola on tehnyt mitään himme tehoja, mutta Ruuttu, tämmöiset kaverit, niin kuitenkin takoo mestiksessä sitä, ja Jarkko Näppilä puolustaa näitä niin melkein piste per pelitahtiin. Niin onhan ne, on ne siis mestiksessä kovia tekijöitä, ja sen takia pitääkin mennä tähän oikeaan kontekstiin, että se tulee mestisjoukkueen vastaan. Mm -hmm. Joo, nimenomaan pitää tavallaan just nimenomaan ottaa samalla pöydällä, ja siinä on sitten niinku siihen kohtaan, niin kuin, että nämä pelaajat jo pelasivat Ilveksessä SM Liigassa, joo. Että vaikka olisivatkin pienemmissä rooleissa. Niin, no, mutta niitten Ilveksessä olisi noilla ykkös- kakkoskenttä. No, varmaan aika kärssyttysti voi sanoa noin kyllä. Ja ihan totta, että siitähän se sen, tavallaan et, et, se vähäpaille miljoonan niin se käppi varmaan tuleekin siihen. Mm, en mä et, nyt ei siihen ihan yksi yhteen mene, mutta no, niin kuitenkin. Niin, että siinä on niin tuon haaste juuri siinä, että et saisi saisi tuollaisia niin oikeasti liikatason ykkös-kakkoskentää pelaajassa houkuteltu sinne, sinne tota, no niin parikin ketjullista, ja sitten niin saisi, totta kai se toivoisi, että näkisin niin kuin oikeasti, että siellä juniorityöki alkaisi nousta, mutta sitten taas totta kai kun alueen tai lähe lähellä olevat liikaseudot kuppaa kaiken tyhjiin, niin on se hankalaa. Ja se a juniorite järjestelmä muun muassa niin on ihan järjetön sikäli, että SM-liikäykköillä on ja ne tyyliin voi pudota, eli no kolme kertaa peräkkäin viimeisenä, niin vaan no, sekin nyt ihan perseestä. Mutta se antaa niille kilpailuedun. Ja sa samalla antaa niin edun pelaajahankinnassa. Kyllähän täällä Länsirannikolla ja varsinkin Turun alueella niin voit kuvitella missä kohtaa. Niin että kyse et aika moni tutosta hyppää pois viimeistään CP-junnuissa. Mm, joo, totta kai. Et, kun järjestelmä on tuollainen. No, Sinänsä, et, jos mennään siihen asiaan, että miten tässä oikeastaan mitkä on ne, ne on lähtöasetelmat, on tämä ehkä suurin piirtein, mutta mitä tässä on nyt tapahtunut, niin uskotko sä että tässä on jonkun tyyppistä mahdollisuutta jokureella? No, hyvä, hyvä hyvin muotoutunut kysymys, koska mulla oli kuplimassa tai päässä tuohon sopiva vastaus, mutta tuota, no, niin, mä yllätyin aika suuresti, mä aukasin uusimman veikkaan, jossa analysoitiin myös tätä Karsita sarjaa ja siinä sanottiin, että jukurit voittaa 4-3 tämän sarjan. Niin, niin jotenkin, niin kuin, tavallaan, niin alkaa tuntua siltä, että onko se mediassakin jo vähän niin, että ka sitä kaivataan sitä vaihtuvuutta ja tavallaan, niin po potkitaan tai lyödään lyötyä. Että et mm. tavallaan, niin kuin, noahan toi ilmeisesti häpeä pilkku tällä hetkellä tietyllä lailla. Niin että uutta ja jäntävämpää tilalle, tai ainakin tuoreempaa. Mutta, mutta sanotaan näin, että toimittaja mitä äsken puhutti, tuo pelaajamateriaali ero, niin kun mä katson Ilveksen joukkuetta ja mä vertaan sitä Jukurin niin, niin en mä Jukureista kauhean montaa jätkää auttais Ilveksen joukkueeseen. Se on, ihan, se on, se on vaan tosiasia. Mutta sitten taas on nämä henkisen puolin jutut, ja tämäkin olisi huomattavasti tasaisempi tämä sarja heti jo, ellei kahta asiaa olisi tapahtunut. A, ellei tämä järjestelmä olisi nimenomaan näin, että tässä on tämmöinen järjetön tauko, että varmasti Liikakku ehtii nuolla haavojaan, ja toinen ehtii vähän niin kuin ja lihavoitumaan siinä. <tos> mutta tota, no, niin, sitten taas, että tuossa Veikka-ajoitus sanottiin, että se on niin kuin lähempänä kuin koskaan, koska Ilves on niin sekaisin jo taustoiltaan, mutta katsot loppu. Ilves teki oikeastaan voittoputkena. Viisi viimeistä peliä, viisi mm. voittoa. Kaksi ensimmäistä jatkoajalla, kolme suoraa. Niin niin jos, ei, jos ei se olisi näyttänyt siltä, että se alkaa oikeasti kantaa hedelmää se Tuokkolan duun ja niillä on oikeasti onnistumisen, minkä päälle rakentaa, niin sitten mä olisin sitä mieltä, että siinä olisi näkisin suuremman sauman. Toki urheilu on siitä että mitä tahansa voi tapahtua, mutta paras seitsemästä sarjasta syö aika paljon mahiksi siitä, niin, niin en usko, että valta vaihtuu. En, en usko, että... Jukurit sieltä nousee. Kyllä minullakin itse asiassa pointit, mitä äsken sanoit, niin oli olivat just ne, mitä itsekin olen miettinyt. Että, että tavallaan, että, että jos silves olisi jatkanut samaa rämpimistä, kuten Psykin jatkoi, niin, niin nimenomaan se on se ratkaiseva tekijä minun mielestäni tässä. Että jukurit pääsee kuitenkin myös noin playoffit kohtu helpolla sit. Mä näen sen, että se tasoittaa vähän peliä. No, on, ole no siinä, on, siinä on se, että tietysti, että, että tavallaan... No on, äh, on paljon freshimpiä. Freshimpi joo, mun... joo. Ja sitten sit se, se kysymys, mikä siellä mun mielestä tärkein on, että onko siellä sitä aitoa kunnianhimoa, onko siellä niinku oikeasti aitoa paloa lähtee nyt haastamaan siitä, siitä playoff-paikasta. No toivon se mukaan on... olisi. Että, että... Et se, mikä joku ei niin totta kai... Onko on, tästä klisee, en tiedä, mutta tota, no, niin kuitenkin... Niin, tämmöiseen sarja kun lähdetään, niin, niin just se avoin ekojen pelien merkitys, niin, niin tosta vedät Tampereella Big Steelin heti perjantaina ja siinä sitten toiseen, toiseen peliin vielä, niin lyöt lisää höpinää tötteröä ja siitä 0-2 niin sitten alkaa tapahtua. No joo, toi on just se skenaario, sit, mikä voi, niin kun, to, totta kai ja media vähän pistää siihen vielä, että mitä sanoimme ja näin, niin pöhinä niin ja se... jatkuu, mutta mut sitten taas se, mitä mä tarkoitin tuolla äsken, että että pääsi on vähän sekin tietysti kyllä, että et, et vielä semmoisista tosipelistä ei välttämättä kuitenkaan vielä ihan kokemusta, varsinkaan vähän lähiaikoina. Siinä on ehditty sitä ehkä juomaa ehkä yksi lasi. Ja sitten Ilveksellä kuitenkin näitä tosipelejä on ollut periaatteessa koko aikaa, jo pidemmän aikaa. Ja sitten vielä onnistuminen nimenomaan tuohon päälle, niin, mm. niin, niin se on. Se se on. Se on totta paha kai... mennä sanomaan, mutta kyllä minunkin, niin koska totta kai mielipide pitää ilmoille, niin kyllä minäkin uskon siihen, että kyllä Ilves kuitenkin pitää ton paikkansa. Joo, mutta totta kai kun otetaan nyt näitä, näitä pointteja huomioon, mitä on sitten taas, mitä voi tapahtua tietenkin, niin sehän on myös varmaan ihan totta, että mitä, taas, että, ei to, että mitä se Ilveksen taustahomma, niin se heijastuu sitten ehkä tuohon jäälle. Että, että kyllä niin siellä pelaajat varmasti tietää, että tavallaan niin kuin kuitenkin koko homman olemassaolosta nyt pelataan. Mm. Niin, niin just sen takia se, että ilves ei saa antaa mitään mahdollisuuksia. Aivan. Ja sitten taas niin. toisaalta, kun sanotaan, että onko joku nyt sitten todellista tahtoa. No, niin, nyt sit, se portti avattiin, että jos ei nyt sitä tahtoa ole, niin on se nyt aika kumma. Ei, mutta siis totta kai niin, tätä mä tarkoitin just, että, sit taas, että nyt, nyt niin kun se kerrankin niin Mestis-playoffit kaikki niin kun on mennyt sen mukaan, että mitä niin Mestis-jokkuja haluaa, että ne on niin päässyt helpolla lyhyillä sarjoilla. Ei niitä kukaan oikeastaan haastanut sitä mestaruudesta kunnolla. Mm. Niin, niin se, että miten se joukko on asettanut sen tavoitteensa, että onko se niinku pidetty niin, että sitä mestaruutta ei oikeasti olisi juhlittu, että yhdet kupit käyty vähän saunassa seuraavana aamuna herättyä, herätty no ok, rapuloitu ja sitten seuraavana päivänä takaisin hommiin. Mm. Et, et, et onko, se niinku, onko se fokus siellä, että et, et ei, et ei tämä ole se, mihin me tähdätään tällä kaudella. Noitta mm. nyt niin oikeasti nyt lähdetään haastamaan Tampereen Ilves, koska ne on ollut niin pitkään siinä kärjessä. Niin, niin... joo. Mun mä, mä sen... perustelen just te, että kyllä sitä tahtoa pitää olla, koska niin pitkään oli sarja suljettu, että oli joukko mikä tahansa, että jos tuommoista tilaisuut tulee, niin kyllä se pitää myös ihan tosissaan yrittää käyttää. murrit tässä ainakin ihan hyvin tuommoinen, että kun mestisme on voitettu, niin, ja palkin on pokattu, niin kaikki ottaa vähän hörppyä ja mennään saunaan ja aamulla kustaan siihen malja. Sitten <sit> <sit, sit taas tuota, no, niin, maillaan käyttäjää. Treenaamaan. Mutta, no, niin en tiedä. Siis se henkinen tila on, tila on kysymys, kysymysmerkki totta kai. Et se, se, niin kun, sillähän tasolla nämä hommat ratkaistaan aika pitkälti. Tota, se on niin sanotaan, että jos ajatellaan ottelusarjana, niin sen kannalta olisi Paras mahdollinen tilanne, että jukurit hoitaa ensimmäisen pelin. Mielellään vielä toisenkin. Sitten aletaan keskustelemaan, että tuleeko tästä sarja vai ei. Mutta jos ne antaa heti Ilvekselle yhden, kaksi peliä eteen, niin kyllä se on, aika, se on nopea, nopeasti morje sen jälkeen. Mm. Kyllä se niin on. E kyllä, tyypillisesti missä ei yleensä menee, että joku sm joukkue on voittanut 4 olla, tai se ottaa sen yhden voiton sen neljännespelissä suurin piirtein. pelissä ja... näin, että... Tai siis, se on just, että, että no, ensi jaksossa kun puhutaan paremmin tästä isommin tästä, tästä järjestelmästä, niin, niin ei mennä nyt siihen sen enempää, mutta totta kai niin mielestäni edelleen haluan muistuttaa sitä, että ainoa kerran kun on käynyt lähellä modernina aikana, tämä kun sarja on ollut näennäisesti avoinna, mä sanon näennäisesti, koska niin kuin tässä puhuttiin nämä erot, tämä käppi mikä on tullut se sulkemisen myötä, niin se, onhan, se on ihan selvä asia, mutta tota, noin niin 2009... Tamminen haastattelu sanoi meidän kymppi jaksosta sen pystyy kuuntelemaan, mä sitä kysyin, niin sanoi, että että kellään koutsilla ei ole ollut kunnianhimo hänen jälkeensä oikeasti haastaa, se on varmasti totta, mutta ihan yhtä lailla on totta, että silloin oli nämä playoutit, jolloin niin kuin vastusta oli mahdollisimman rypeny. Ja niin kuin se henkinen tila, niin silloin sitä tietä tasotettiin ja kaskummaa liika pelästyi ja lopetti sen välittömästi. Mm. Että on tota, no niin... Pelaajat sano, että tämä vähän epäinhimillistä, mutta mitä helvettiä tämä on kilpaurheilla, koska se on muka inhimillistä ollut. Että, tota, niin jos oikeasti halutaan tietää tasottaa, niin kyllä siihen on keinot. Ei, ei siis, tämä on mielestäni päivä selvä, että ei se ole liiga Et on liika kaikki, niin intresseissä. Tämä on perattu liika joukkue aina. Mm. Se suojelee se liika sitä itsessään, että joukkueet myös voi hyvin. Ja se liika Totta... menee hyvin. Totta ja, kai se on joku ei omistaa tämän liikan, no osake mm. omistajia. Sen takia tässä on näin, niin, että siis liikaa on tehnyt kaikkensa turvatakseen, että, että tätä järjestelmää on tai ei mahdotonta muuttaa. Se on, siis on tahtotilakysymys mun mielestä, että muutetaan sitä, muutetaan sitä järjestelmää, muutetaan sitä niin osakejärjestelmää ja tämmöistä näin. Kyllä ne, en mä tiedä, miten mitä tulee lait vastaan mä en mä niin tunne osakeyhtiölakia, mutta no, niin väitän, että kyllä se pystyisi järjestelemään jos vaan haluaa olisi. totta mutta, kai. Osa, siinä on aina se kokoussysteemi, et, niin. et, siinä no, se, että siinä pitää olla vaan aloitekykyä, mutta tosiaan siihen te, me mennään, tai mikä meidän koko panostamme onkaan, että silloin niin mennään siihen järjestelmään, mutta totta si kai. Silloin, silloin, silloin ollaan käsittääkseni kolmien ja voi nyt kertoa, että minulla on ihan tota no, niin kuin niinku, niinku, niinku niinku sinulla ja minulla, Mika, on tullut tai jotain, että meillä on niinku tämä kevyt vaihtoehto sitten vähän, vähän groovimpi vaihtoehto ja sitten on vaihtoehto, niin mulla on jälleen kerran kypsyä nämä kaikki mielessäni, mitä voitaisiin tehdä. Onko se hyper mega extreme? No mä voin antaa no. pikku tiiseri tässä näin, että mä lähdin rak rakentamaan sitä sen pohjalta, mitä toi, toi, toi, toi Tuton Santtu Kiili sanoi jatkoja haastattelussa, että et ehdottomasti pitäisi saada sama samantyyppinen kuin Al Ruotsissa, että et se, on, se on seurojen omistama osa osakeyhtiö. Eli tämä niin vähän sm mainen malli, että heillä on niin enemmän päätösvaltaa siinä, niin, niin mä sitten taas ehdottaisin, että kaksi liikaa perustaisivat yhteisön jossa se siirt siirtely sisäisesti olisi paljon helpompaa. Mutta siihen mennään, menee mulla on vähän niin raakille vielä pöydällä, mutta tämän on niin. Sä vi viilaalat sieltä nurkat suoriksi ja... Tai sitten pari lisää, sinne, katsotaan nyt, mutta millaisen mm. <laughs> <siihen varmaan laughs> arkkitehtuuri lähetetään Mutta joka tapauksessa niin mm. se, sen halusi ottaa esille vielä, että tästä, ennen kuin mennään tuohon lopullisiin veikkauksiin tuossa sarjan numeroista, mutta tota, on se silti niin, että, että kun tästä kuitenkin keskustellaan ja aina on se, mitä jos tekijä esillä taustalla, että mitä jos kuitenkin tänä vuonna ne onnistuisi. Niin, niin voi olla, että sarja lässähtää nopeasti, se on totta, mutta sitten taas et edelleen on toi, mitä jos jukurit vie vaikka Ekan ja Tokankin pelin vielä. Että sitten tässä tulee oikein niin kun sarja. Niin eikö se sunkin mielestä ole aika surullista? Et mä, mä kysyin, mä soitin Urho, TV, Urho ja kysyin, että tota, et näkyykö teillä nämä liikakaristapelit? Se aluksi ymmärtää, mistä mä puhuin, alkoi selittää mulle playoffeista, että ei, ei, ei, kun, kuutelen nyt hyvä ihminen, siis tämä Ilves Jukurit-sarja. Ai jaa! Ei, meillä, meillä tai olla niitä oikein. Jos se siellä otteluelmassa näy, niin ei meillä sitten varmaan näy. Niin. Elikkä siis hienosti, että silläkin tiedetään, mitä heillä on. Et, He sama... ma mainostaa, että siellä on kaikki ottelut äh, semifilaan ei saakaan, mut karsin niin, ei ne, niin, mutta karsin ei ole. mutta tämä on tosi harmaalla, että kumman puolella tästä menee. Mutta nyt tuli tänään tieto, että näkyy Jukureiden Mestis-TVstä, mikä on hienoa, ne toteuttaneet pelit, mutta 13 euroa kappale on aika suolainen hinta. Joo. Niin etkä ole, tai ole siis, Oletko kanssani samaa mieltä siitä, että kun Urho-TVllä nimenomaan nämä oikeudet on, niin, ja heillä on tämä nettipalvelu, mikä on hieman kohtuuhintaisempi kuin toi, niin, niin eikö ensi TV-sopimukseen voitaisiin laittaa näitä karsitapelejä kanssa ehdoksiin, että ne täytyy jostain näkyä. Koska tämä on kuitenkin kuulu tähän eurooppalaisen palvelukulttuuriin, niin kuin Kiekkola, 79 sanoo aina että tota, et kuka, kuka voittaa pytyn, ketkä pääsee playoffeihin, ketkä nousee, ketkä putoaa, no on ne kolme kiinnostavaa asiaa, se pitää paikkansa, niin näin tämä järjestelmät on aina rakennettu. Mm, niin, niin vaik, vaikka tässä on niinku näin näisyys mutta silti niin on tämä kuitenkin sen kiinnostavaa kiinnostava, että tästä aina kirjoitellaan, tästä puhutaan, niin, niin olisi se kiva omisilminen nähdä, eikö totta? Joo, se ihan todellakin on, ja tota, no okei okay, Urho TV, että nyt sitten ensi vuonna jääkäkompeaarissa ei enää olekaan, mut, mut Tälläkin hetkellä pelataan nyt tänään Maksimissa just nimenomaan sitä viittaottelua. Mitä nyt tänään kattelin Urhotelvien päälähetystä ja näin, niin ei kyllä nyt playoffeit ajatellen ollut yhtään pystytty oikeastaan panostamaan oikeastaan enemmän. Ärsyttä tähän pirusti tuossa Porinkin Se ääni sirisee. Monet pelit putkejaan se yksi tietty kanava. Tai se yhdessä, että tämä nyt menee vähän tällaiseksi, mutta todellakin, että no, niin kyllä se sinne mahtuisi. No siis ajatellaan, että pelataan kuitenkin eri päivinä. Nyt perjantaina alkaa pelit, ja se on sopivasta, että torstai-lauantai-pelien välissä niin, niin on hyvä kiekkoputke siitä, niin minua ainakin ottaa päähän, että en sitä peliä enää... En minä ainakaan ala, siis olla 13 euroa maksamaan. Juu, ei, ei et missään jos, jos minä, Siis kun mielestä... Niin kun, tämä pitää tehdä selvästi, että nämä oikeudet kuuluu. niin, niin mun mielestä sitten... Niin annetaan sitten, pieni siivu siitä potista sitten kanssa, että ne näkee ne pelit, tai sitten, että et yli Urho tekee jonkun diili-veikkaus TV:n kanssa tai näkyy siellä tai jotain vasta, mutta tämmöset, nämäkin pelit pitää saada, pitää saada mun mm. mielestä. Ja nyt kun ne mahdollisuudet on, niin se on mun mielestä naurettavaa, että niitä ei käytä. Tällä hetkellä, niin kun, että jos se sit menee noin, että mestistä se tuottaa Mikkelissä, niin, niin siellä tiedät, että se on Mikkeli amk on ihmistä, joka sen toteuttaa sen tota, lähetyksen siellä. Niin, niin se on sitten niin pay-per-view mainingilla, mutta on tota, No, en tiedä. Toivon parannusta, että ens seuraavassa TV-diilissä on tämäkin asia vihdoinkin huomioitu. Tuossa lähettää Mut... viestiä, että jos Markku, niin kuin, en tiedä, lukee niitä koskaan kukaan siellä, mutta tota no, niitä on kuitenkin niin markkinallinen asia kuitenkin siinä kauden alkaessa, että ei tuommoinen tule silloin mieleen, että ai perkule, että ne karsenatkin on, että ne pitäisi niin kuin, tulla selvälle. Että... Et... No, musta tuntuu, että niistä oikeuksista ei koskaan keskusteltu, mutta... Tota... Niin, no, no se johtuu myös just siitä, kun sarja on ollut suljettu, että se ei ole semmoinen niin vakinainen asia varmaan ollut näiden TV-yhtiöiden mielessä tai tuotantoyhtiöiden mielessä. No... Mutta kuitenkin, niin mennään tähän nyt Ilves Jukurit-sarjaan, niin, niin tota, Numeroita pöytää vai? Kyllä, että mä lähden siitä totta kai, niin selväksi kävi, että Ilves jatkaa. Mä haluan usko, että Jukurit tekee tämän hankalaksi. Ja kaatuu saappaat jalassa, et. kyllä mä luotan, että Mikkelissä käydään kolme kertaa. Eli kyllä mä sanoin, että Jukurit onnistuu sen, no vähän kiikukaa kuin ole, mutta tano, niin kyllä se kaksi voittoa ottaa. Se on niin kurjalainen porukka. Sama oli et, mullakin et. mielessä. Et se on, et kyllä se menee 4-2 silves jatkaa. Joo. Kyllä mä sillä lähden. Joo, mulla oli myös neljä 2 mielessä, niin mitä sitten siihen veikkaisi? Joku Jukurit voittaa kaksi ensimmäistä ja Ilves, no en mä usko, niin päin ne pelit kyllä menee, että Jukurit varmaan voittaa ensimmäisen ottelun Mikkelissä sitten, toisen ottelun ja ne, ja sitten varmaan se... ehkä sen viidennen ottelun ehkä. A, mulla on ihan saman mielestäni, eka katkopeli todennäköisesti sitten on semmoinen elikkä yhden Tampereen, yhden yhde, tota no, niin Mikkelissä, että ihan, ihan samalla linjoilla tässä ollaan. Mutta tota, jäädään katsomaan ja Tietyllä lailla toivoisin, että tota, ihan jääkiekoulullisesti tässä tulisi kunnosarja ja oikeasti mennään se seitsemän peliin. Sitten maksaa sen 13 euroa mukisematta. Joo, tota, se on no, niin. olla jo harkitsemisen arvoinen asia. Joo, ellei sitten tehdä niin tätä kimpparatkaisua. No to, voida, voidaan me nähdäkin. Voit sä tänne tulla katsomaan mun, mun töllötkin No niin, no ehkä me tehdään tämmöisiä ratkaisuja, katsotaan mitä keksitään. Mut vastitsä <laughs> <laughs> ei niin, Jos se niin pitkälle menee sit ja sitten tulee, niin mä menen melkein, <laughs> melkein Tampereelle katsoa sen paikan päälle siinä kohtaa jo. Mut, mut tota, katsotaan miten käy tässä näin, että ihan niin kuin tämän liikakarstajärjestelmän etu olisi se, että joku kävi siis lä lähellä, Joo. en mä Ilveksille toivo putoamista, varsinkin kun siellä nyt on niinku edes pieniä askeleita eteenpäin. Et jos olisi ihan samaa paskaa ja helminen valmentamassa, niin, niin sitten tässä olisi oikeasti farsin ilmassa. Mutta nyt on niinku oikeasti semmoista, se, ei ne isoja positiivisia liikkeitä ole mun tarpeeksi mun mielestä. Mm. Pääasia on se, että, että no ainakin jollain tavalla nyt sitten karsintajärjestelmäpää pysyy olemassa, että ei tämä ole mikään kokeilu luontona asiaa, että vaikka onkin näennäisesti avoin. No kyllä sitä, niin siellä taas puheita oli sulkemisesta, mutta tuota, no, niin se ei ole jääkiekoetun. Se on ehkä, ehkä niin liikaherrojen bisneksen etu tietenkin mm. tuoda se pysyvyys sinne, mutta tuota, haluan kuitenkin uskoa, että tässä maassa vielä ajatellaan asioita urheilun kautta, niin kuin se tuleekin täällä Euroopassa hoitaa. Että, että NHL ja kaikki NPA nämä, niin ne on suljettu sarjo on rakennettukin pelkästään bisnestä varten käytännössä, niin se on ihan toinen filosofia, mm. että et täällä se teoriassa on edelleen mahdollista nousta kolmostivarista aina sinne kirkkaampiin valoihin asti, se on rahasta ja rakentamisesta kiinni. Mm. Tässä miikasilmissä, niin totta kai hyvin pelejä, koska nimenomaan se tekee hyvä Niin, mutta toisaalta kun ne pistää te te televisiota, niin toista se on ihan vitusamaa. Niin, <laughs> kukaan nyt niin, jos sitten kukaan näe, niin sitten se on yksi hailee, mutta... Totta... Voit lukea Jää lehdestä tai jostain kausioppaasta, mikä tulee ensi elokuussa. Jatkoaika.com kertoo... No niin, noin kertoo kertoa, mutta sanotaan, että ne vanhat naamat näkee, niin... Joo, mutta kyllä tota noin, niin, siis... Tässä on kyllä kuitenkin semmoinen, että, että tämä on hyvä tuote. tästä voisi tehdä hyvän tuotteen, mutta tota, siihen mennään ensi kerralla... Silloin Lilja Jussi mukana ja hän jakaa omia näkemyksiään kanssa. Kuten tuossa uhkailin, niin muuta tulee ainakin rakennelmia, mitä tuossa on pyöritellyt mielessä. Ja niihin ollaan aikaisemmissakin jaksoa vähän viitattu, että mitä, millaisia ideoita meiltä on tulossa. Mutta kuitenkin niin selkeästi, että jos, jos SM Liiga haluaa, niin on niitä vaihtoehtoja, millä, saadaan oikeasti, millä sitä vaihtuvuutta ja tuoreutta tähän liikaa oikeasti saataisiin. Hmm. Ehkä mä sitten... Palataan niistä. Kyllä, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Palataan asiaan ensi kerralla. Hyvää yötä ja huomenta. Ja hyvää teppo, teppo, teppo Nummisen, Vinnipek johtaa omaa lohkoaan ja siinä tulee koukkaamisesta rauhaisuus. Daniel Sedin koukataan ja rau. Kulatonta Kyllä tässä suossa nyt on koko seuraja, meidän pitää niin kuin, yhdessä hankkeessa pohjaa ja ponnistaa sieltä. Ja tarvetkoisia on löydyttävää ja... Kyllä, kun joukkosta lähtee. Hätit Ei ole kiva katsottava tämä. Ei oo, ei joo. Mutta mies kestää tämän, eikö? Arvaa, turkulaisena. In this league is not possible to speak about referees. That's is penalty. And I am not so rich man that I can say something. Satana Jorma. Nolla plus nolla. On nolla. You understand what I mean? Sit saadaan ollaan, lakko sinivivimaa. ei Vähän vettä vuoremmaksi jo menee ohi. Järvinen antaa hirsimäärä mahdollisuuden ja nyt tulee elävä liikkuva takia maali! Järvi Paulin taika kauniin! Riittäjä! Riittäjä! Riittäjä! Riittäjä! Riittäjä! Riittäjä! Riittäjä! Riittäjä! tulee Riittäjä! Riittäjä! Pommin varmasti Kiinan keisari. Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Salo, Ja Pillu